Добър ден на социолога Любомир Пожерлиев. Той се занимава с темата градски и транспортни политики. В миналото и днес има сантимент към тролейбусният транспорт, защото не цапа, не забърсява въздуха и гледа от място, където цената за паркиране сигурно скоро ще е по-ниска, отколкото в София здравейте, Любомир. Здравейте. Нека да кажа, че сте гости, следовател и преподавател към университета в Лайпциг, в катедрата глобалния, глобални европейски изследвания и история на източна Европа. Но пък в Лайпциг, предполагам, както на много места в Германия, няма проблем нито с градския транспорт, нито с неговата достъпност, физическа и финансова. Сега да започнем с този, може би, последен сюжет, тъй като а, той е най-новия по темата паркиране в София, след възмущението на гражданите, че трябва да плащат двоен данък, ако тези зони за платено паркиране, освен центъра, обземат все повече жилищни, включително отдалечени от центъра квартали, и след реакция от омбудсмана, Делян Певски, като лидер на ДПС на Ново начало, в присъщия му стил призова кмета да предприеме действия, да освободи места за паркиране на площата Александър Невски от зоната за сигурност в близост до старата сграда на Народното събрание. Кметът отговори, че добрата идея си е добра идея и ще действат, но топката е в парламента. Очаква се днес на председателски съвет да се разглежда този въпрос за отпадане на тази зона от зоната за сигурност. И след това кметството ще може да направи платена зона за паркиране там, обаче това не е кой знае какво решение на гигантския проблем. Затова най-общият ми въпрос към вас е място няма коли много как да се действа. Здравейте на всички, значи това е ключовият въпрос. Проблемът за мястото или борбата за места. Това е големият дебат, който... В крайна сметка е, е много сериозен и тук, което е много важно да се каже, е, че най-накрая се радвам, че и София се присъединява към големите градове и към големите столици на Европа, които дебатират по този въпрос и обсъждат тези мерки, защото това е в наличен проблем на навсякъде. Борбата за паркоместа е известна както от ежедневието ни, но тя, тя се води и на, на много различни нива, както в политиките на общините из цяла Европа. Например, Самото заемане на парко места в градска среда, това, което се казва за освобождане на още места, е по-скоро безумие от моя гледна точка. Напротив, проблемата е в това, че тези места всъщност заемат огромна част от градското пространство, принципно, което може да бъде ползвано за други цели. Например, да бъде ползвано за велоалея, за по-широк тротуар, за дървета или, или за много други неща. Така че борбата за места е борба, която не е само битова, но тя е, а, тя, тя е борба и също така за това каква, каква визия искаме ние да имаме за града и на къде гледаме точно. Да, обаче ние може да имаме прекрасна визия за прекрасен град без автомобили. А, стига обаче mm. предвижването да е осигурено по друг начин аз се връщам на това финансово и физически а, да е достъпен този градски транспорт. Той е направен така, че да е удобен. Да може да стигнеш до него, даже в краян квартал, но и да си намериш място, да паркираш колата си, ако идваш от други, а, от други близки места, нали така? Да не трябва да плащаш двоен данък, един път местен данък за автомобила ти към общината и още веднъж да си плащаш за парко място в отдалечения квартал, а, тъй като много хора казват, не е вярно това, което току-що чухме и в репортажа от думите на Борис Бонев «Спаси София». А, той твърди, че там където има зона се освобождават места за паркиране. Много хора споделят, че напротив, ако мръднат, въпреки че са си платили нали, съответния стикер, не могат да си намерят място. И колите им просто стоят без да се движат в втори път платен данък на практика към местната власт. А, така, значи трябва да се разграничат двете, двата въпроса. Единият е въпросът на, за центърат, другият е въпросът за, за самите квартали. А, като логиките на разсъждение са съвсем, съвсем различни. В логиката на разсъждение на, на общината и на други общини е по този начин да се въведе някакъв ред всъщност в, в по кварталите, какъвто, както знаем, наистина не съществува. Затова там трябва, според мен, едно диференцирано, и то, разбира се, диференцирано чрез зелена зона, заплащане на много по-ниска по цена. Но този ангажимент я, трябва да бъде поет под някаква форма. Сега, дали това е най-удачната за, за конкретните квартали, не съм съвсем сигурен, но това е един от начините за, за справяне. А второто за центъра е друг дебат, който е за това какво, какво правим с достъпът на автомобили до центъра на града, които замърсяват изключително много и които задръстват така да се каже, улиците. А, и, и така. Това са Но, това, та... Казвате, че трябва да се гледа в детайл и да се правят ясни разграничения къде, какво, защото на практика в противен случай си оставаме до общите добри пожелания до, и, и до товаренето на хората и на гражданите, и жителите и посетителите на София с а, меко казано необосновани високи цени да се направят тези разграничения, примерно в центъра на Единград, да не бъдат допускани изобщо автомобили, да има много големи пешеходни зони? Дали това ще реши проблема? И как е, в, примерно, в Лайпциг? А, така само да, да, да поясня. Значи, дебатът, тази мярка, всъщност е доста а, мека или софт. А, тъй като а, дебатът, примерно в Париж, да кажем, е за така нареченият град на 15-те минути, в които реално се ограничава идеята е всеки да може да достига до работата детската градина, а, мястото си за почивка от мори и така нататък, за рамките на 15 минути чрез пеша или чрез колело. Т.е. чрез активно движение. Или пък за вкарването на темпо лимити, мерките са най-различни, по които това може да се случи и имам предвид рестриктивните мерки. Това може да се случи, примерно, с карването на 20-минутно uh, темпо в града, 20 км в час имам предвид, което практически обезмисля желанието на шофьора да, да, да кара с така бавна скорост в, в града. Тоест тази мярка, всъщност с пари, паричната финансовата мярка, е всъщност много, много слаба мярка, спрямо това, което би могло да се направи, ако, примерно, в Амстердам той има е толкова много вело то до такава степен да на вело че това обезмисля изобщо идването до, дори близо до центъра, каквато е логиката на, на кварталите около и така нататък, където се разширява. Тоест идеята е в крайна сметка да, да се стимулира в активното движение, спорта в някакъв смисъл и лесният достъп чрез VLL и пешеходно и градски транспорт. София има огромното предимство да разполага и в това, в това отношение а, а, и не съм съгласен с началото, което казвам, има достатъчно налично. Върват над 10. 10, 100 се автобусни, един и 10 от които са тролейбусни. В София имаме 50 спирки на метрото, покриващи една огромна част от града. Тоест така, че достъпът до, до града е сравнително улеснен и това е огромна привилегия. И това е начинът, по който се прави обикновено в немецко свят. А, тоест не с а, пръчката, а с моркова, с хубав достъп до транспорт. И заради това така е в Лейпциг, така е в Берлин, така е в Вен. А не просто ангро дигане на цени, това е много важно уточнение, което сега вие казвате в ефира на Хоризон до обед. А не може единствено и само с надуване на 100%, т.е. двойно дигане на цени да се смята, че се прави и смислена градоустройствена и транспортна политика за чист въздух в града. А нека да кажа, че аз също много бях възхитена от факта, че кмета Терезия тръгна с една много широка анкета със социология, обаче, когато публикуваха резултатите, имаше ясно изразено възмущение и то точно в социалните мрежи, където тази анкета се движеше от страна на столична община и това възмущение беше оправдано. Много хора декларираха, че техните отговори първо да направи общината разчети, къде отиват парите събрани от санкции, глоби, градски транспорт, скоби, рапатрации преди да Построят паркинги, вертикални, да. вместо жилищни небостъргачи или пък бизнес центрове, да не вдигат цените, защото се оказва, че повечето хора това съветват. Мета, изведнъж, хоп! Двойно увеличение и то от датата, в която България влиза в еврозоната. Моля ви за политически коментар на този политически ход. Проевро партия, като продължаваме промяната и демократична България. На практика да вдигнат двойно цените в деня, в който България влиза в еврозоната и по този начин да оправдаят страховете разпространявани от, примерно, партия Възраждане, че едно, един лев ще се окаже едно евро след това. На практика точно това ще се случи, ако се реализира този план. Как ще коментирате този факт? господин Пожалиев. А Сега вижте, в логиката на автомобилизма и в системата на автомобилността нито един момент не е удобен на шофьора да слезне от колата си логиката на автомобилността е толкова съобхватна и мощна, от която зависят множество бизнеси, а от която всички ние сме обвързани. Дори в някакъв смисъл хората основното място, където се слуша радио, е в колата, така че и за, и за вас не е много изгодно намаляването на автомобилния трафик, тъй като това е мястото на, на, на най-голяма консумация на радиосъдържание. В този смисъл системата на автомобилността обхваща всеки аспект от живота, показва мощност, успех в живота, кариера, по пункт и какво ли още не? А... Още по-зле обаче, но, господин Пожерлиев. Извинявам но, се, въпросите... че ви прекъсвам. Да. Защото това означава, че ако а, кметството на София на 1 януари 2026 иска да посрещнем влизането си в еврозоната с двойно увеличение на цената, това ще означава и двойно увеличение на всички цени по транспортната верига. Доставки, магазини. Представете ли си какво означава това? А ние знаехме, че спекула ще бъде, ако един търговец вдигне цените заради влизане в еврозоната са 100% от 1 януари. На практика, столична община е готова да ни предостави този ход? Само, само да поясня, че тук става въпрос, основно, а, значи цялата тая реформа е насочена към личните превозни средства, тя не е насочена към доставчиците и към извозващите към, към магазините и така нататък. Основната тук цел е ограничаването на персоналния транспорт, а не на, а, а не на този, който е бизнес транспорта или който е свързан с по-големи превозни средства, които трябва, разбира се, да, да зарежда. Това, което за мен, обаче е много а, а, важно тук да се отбележи, че в крайна сметка е много важен въпросът на доверието. Вие го споменахте. Значи въпросът на доверието и ясна комуникация за какво се харчат парите. И всички ние искаме това да се случва. Т.е. трябва да се вижда къде отиват и да, дори ако трябва с цели кампании, в които да се виждат къде точно се реинвестират тези пари, в коя, в коя част на, на града, в, дали кварталът наистина се облагородява, дали това е така или не. Това, за съжаление, от години не се случва. Столична община няма проактивна комуникационна стратегия какво да, как да показва и как да увери гражданите, че харчи парите им и то конкретно кои пари, по какви пера и за къде отиват, и в кои квартали. И този проблем на доверието трябва да се реши наистина чрез една хубава комуникационна стратегия само и изукъл. Само до комуникация и реклама ли, или и до реални действия. Вместо и примерно 30-етажен небостъргач, което автоматично ще означава повече коли, а създаване на примерно 30-етажен вертикален паркинг. Да, разбира се, но тези неща вероятно трябва да бъдат по-често по по обяснявани, унагледявани на, на, на, на, на обществеността, за да бъде ясно точно от кои пари, да кажем, от събраните такси от паркиране, да бъдат са инвестирани в този конкретен паркинг. Няк си това трябва да е ясно. Питахте ме за Лайпцих. В Лайпцих има постоянни реклами, какво, кои са новите превозни средства на, на града, как има щастливи шофьори и как се набират още такива, каквито между другото трябва да се знае, че и в София в средната работна заплата, брутна работна заплата е между 3500 и 5000 лева. Тези хора, шофьорите в градския транспорт, някои от тях взимат повече пари от мен, със сигурност. И в този, смисъл, а в този смисъл е много важно тези неща да непрестанно да бъдат изтъквани и да бъдат ясни. Без ясна комуникация, винаги ще остане всички самаскари и, и, и впечатлението за, не, за недоверие и за липса на. На, на, на, на, на прозрачност от страна, на институциите. И на смисъл в транспортните политики. Много ви благодаря дяволата в детайлите, Любомир Пожерлиев, социолог, преподавател в университета в Лайпциг, Германия, който работи отдавна по темата град, градски политики, транспорт, градски транспорт.